Право ходене. 32 лекция от учителя държана на 4 юни 1924 г. София. Тайна молитва. Прочетоха се няколко работи върху темата Истинският начин за примирение. Прочете си резюмето, как познах, че има ум? Тема за следния път. За кого грее Слънцето? Когато правите някакви упражнения, ще държите главата си отвесно. Това е най-доброто до положение. Посоката на главата ви трябва да съвпада с центъра на Слънцето. При всяко отклонение от този център, вляво или вдясно, напред или назад, вие попадате към Растителното царство, т.е. под закона на случайността, когато Вие вече не сте господари на Вашата съдба. Някой се моли на Бога и навежда главата си. Защо навежда главата си надолу? Друг пък я вири назад. Защо? Той ще каже, като се молих Богу, аз гледах нагоре към небето. Донесе ли ти това някакво благо? Или, като гледаш към земята, например, защо правиш това? Не си ли е виждал друг път? Земята сега е отклонена на 23 градуса от своята ос, от своя перпендикуляр. По-напред, устта й е била точно перпендикулярна, а сега има едно отклонение. Какво ще бъде, ако Земята се отклони на 90 градуса от перпендикуляра? Човекът ще се намери в положението на животните. Следователно, животните се намират по отношение на оста на Земята под наклон от 90 градуса. Ето защо те не ходят изправени. Ако Земята се отклони от оста си на 90 градуса, всички хора ще станат четириноги. Сега няма да ви обяснявам причините за това нещо. На деца философия не се разправя. В окултно отношение вие сте деца. За философията на окултизма се изисква друга подготовка. Ние разправяме за обикновената философия. но окултната не я засягаме. На вас ви се предоставят само образи. Той, което вие може да разберете. Първото важно нещо за вас – ходите ли вкъщи, лягате ли или ставате, всякога ще държите в съзнанието си мисълта, умът ви да бъде насочен към слънцето, да има отвесно положение. Когато гърдите на някой човек, започнат да хлътват навътре, това е лош признак. Когато коремът на някой човек изпъква навън, това показва, че в физическия свят има отлагане на непотребни вещества и няма да си мине дълго време, този човек ще заболее от някаква болест. За това първото важно нещо за всички ви и за млади и за стари е това. Трябва да ходите изправено, няма да си прегърбвате. Правило е това. И онзи ученик, който не спазва това правило, ще попадне под влиянието на света. Ако дойде един ангел от небето между вас, той ще бъде много строен по фигура. Ако един човек не може да преобрази своето тяло, което е резултат на неговата душа, как ще може да работи с повищите сили, ако ти не започнеш със своите уши, със своите очи? Ако не можеш да се разправиш с томаха си, как ще се разправиш с другите хора? Силата на човека зависи от онова, което той упражнява върху своето разумно тяло. И сега, когато някой започне да изучава окултната наука, той казва «Мен вече не ме интересува светът». Не. Вас трябва да ви интересува светът, но в нова форма. Не трябва да ви интересуват излишъците от света, но трябва да ви интересува съзнанието на света. Ще гледаш, ще изучаваш и у нези най-малки тревици, които са скрити в това пепелище. Всяка тревица е един скъпоценен камък. Ще го очистиш. Да, да, ти едно ръждясало желязо. Ти няма да разглеждаш ръждата му, но ще го изчистиш, ще видиш има ли нещо от него, което може да влезе в работа. Мнозина от вас казват, мен нищо не ме интересува. Казвам, мен пък ме интересува любовта. Вие сте чудни, какво нещо е любовта? Толкова време ви говоря за любовта. Казвате, любовта служи да топли сърцето. Ами че кога сърцето не е топло? Казвате, тогава любовта е ума. Ами че кога умът не е бистър? Не е ли бистър умът на онзи вълк, който мисли да слезе при някое стадо? Това е символ. И тук има бистрота на ума. Нима в бистрата вода не се давят. Човек се дави в мътната вода тъй, както и в бистрата, само че смъртта му в бистрата вода е по-благородна а смъртта му в мътната вода минава като нечестна. Само в това е разликата. Във всички ви трябва да се зароди желание да обичате простотата в разсъжденията. Знаете ли какво значи една елементарна мисъл? Идея, от която нищо не можеш да отнемеш, нито да притуриш. Тия идеи са много малко. Такива мисли и желания в човека се срещат много малко. Вие трябва да имате няколко от тези основни желания. Вие казвате, например, понякога, че имате разположение на духа, че духът Божий, мирът Божий е във вас. На какво се дължи това? На тия основни мисли. Но едно малко нещастие в света е в състояние да нарушива вас, този Божи мир. Веднага вашето щастие, вашето разположение на духа изчезват. Къде остана всичко това? Та нема божественото в човека, може да изчезне? Мислите ли, че ако направите едно рало от злато, то ще се измени? Няма да се измени. Златото, при всички условия на живота, остава злато. То не се изменя. Та когато говорим за Божественото, ние разбираме то да проникне във всичките наши клетки. Всички клетки, които съставляват човешкия организъм, трябва да възприемат новото учение. Всяка клетка трябва да се проникне от мисълта, че тя вярва в Бога. Това аз наричам вярване. А така, главата приеме едно, стомахът не го приема, това не е вярване. Стомахът казва, аз не се занимавам с такива глупави работи. Хлебец, хлебец ми дай. Това е философията на живота. Кис-кис, смее се на господаря си той. Мислите ли, че можете да бъдете философи или учители на такъв стомах? Не, никога. Той ще се подиграе с господаря си един ден. Ще каже на главата. Хубаво. Щом ти мислиш, че имаш господар, аз няма да работя. Нека твоят господар те храни. Какво ще кажеш на този стомах? Вие ще кажете, това са детински разсъждения. Добре, но вашите разсъждения не са детински. По някой път разсъждавате доста зряло, а по някой път, като децата, не разсъждавате. Ученикът на Божествената школа трябва да разбира пътя, в който е поставен. В този път има хиляди малки задачи, които трябва да разреши. В тази школа вие сте поканени да разрешите тия задачи. И тъй. Всякога ще ходите изправени. Ако носиш главата си назад, главата ти е празна. Ако я носиш наляво или надясно, това са клони на едно дърво, и тогава всеки клон, според тежеста си, се наклонява на една или друга страна. В такъв случай ти си клон, не си човек. Ти играеш роля на клон от някое дърво. Следователно, други същества ще ти заповядват. Сеннеш някой път, туриш си краката един върху друг. Какво показва това? Не си господар на себе си. Като седнеш някъде, няма да се туреш краката един върху друг. В школата никой няма право да се туря краката един върху друг. Вие тук не сте разбойници, че трябва да се пазите един от друг. Вие правите неща, които не се позволяват в школата. Разбирате ли? Не мислете, че с моята остъпчивост ще се нарушат Божиите закони. Ако аз мълча, Законът няма да се промени. Законът си е закон. В школата ще седите така, че краката ви да бъдат един до друг. Поне половин час ще седите така. Ще знаете, че се намирате пред същества, които са минали по вашия път, които са завършили своето развитие и наблюдават вашите души. Вие седите криво, облегнете се назад, Изкривите се наляво или надясно и след той ще кажете, че Духът Божий действа във вас. Кой Дух действа? Гърдите ви трябва да бъдат широки, а не тесни. Не трябва да бъдете тесногради. Широчина трябва да имате на гърдите си. Краката ви трябва да бъдат един до друг. Ръцете ви пребрани и умът ви да присъства часа, през който сте тук, трябва да сте концентрирани. Умът ви да е в тялото. Знае, че ще имате изкушения, за да ви извадят от това равновесие. Но нищо от това. Ще приберете ръцете и краката си и ще се стараете да се съсредоточите. Вие имате вече идеи и тия идеи ще ви служат. Вие, като идвате в класа, Добре е да си имате по едно малко тевтерче, като ви дойде някоя мисъл да може да си я запишете. Всеки има по нещо, с което може да се занимава. Всяка идея, която ви дойде в класа, запишете си я. Не я оставяйте за у дома си, защото ще я изгубите. Всички трябва да научите закона на послушанието. Да не мислите, че този закон има отношение към някакъв преходен обект. Не, послушание трябва да имате към великата природа, т.е. послушание към Бога. Този закон обославя всички неща в живота ни. Ако ние бихме имали той послушание, то, като ни вдъхновят с някоя велика мисъл, бихме е изпълнили веднага. И вие, ако не успявате в живота си, то е, защото отлагате да изпълните всяка мисъл, която ви се вноши отгоре, или пък определяте свое време за изпълнението й. Вие я отлагате и после на нейно място влагате някоя чужда мисъл. Аз бих желал да направите един анализ, да видите колко на сто от мислите, които ви занимават, са ваши. Допуснете, че като дойдете на Земята от невидимия свят, сте предвиждали да имате една малка къща с две стаи и кухня. Той е бюджетът ви за този живот. Вие дойдете, направите си обаче една по-голяма къща. Продадете я, направите друга, още по-голяма. И ние я продадете, направите си трета къща с четири стаи. Питам, какво придобихте от това правене и продаване на къщи? Това са чужди желания и мисли. Които вие възприемате и реализирате. Предвидено е да завършите само гимназия или да завършите и университет, но вие завършвате два-три факултета. Какво ви ползва повечето, което завършвате? Някой път от невидимия свят ви е определено да завършите университет, но вие се отказвате. В този случай губите. За вас е важно, да реализирате плана, който ви е определен от невидимия свят. Това е дейния живот. Не мислете, че онова, което ще учите, е случайно. Не. Всичко е определено. Вие сега ще си мислите, щом всичко е определено, тогава това е фатализъм. Ако всичко е определено, ние не сме свободни. Аз съм съгласен с вас. Когато стане слуга на някой господар, свободен ли си? Дойде рано сутринта господарят, похлопа, Иване ване, вземи ралото и хайде на нивата. Онзи, който си е определил за проповедник, свободен ли е? Не, не е свободен. Той получава 4-5 хиляди лева месечно. Съдията седи, решава едно дело цял ден. Свободен ли е? Заповядват му онези, които са му дали 5000 хиляди лева. Ако не му се плащаше, ще, ще ли да решава това дело? Онзи професор, астроном, седи над телескопа по цели часове, наблюдава небето. Защо? Пари ще получи. Колко души знаете, които работят без да им се плаща? Кои работят по свобода на волята си? Аз бих желал да намеря хора които да наблюдават небето без да им се плаща. Покажете ми един човек, комуто да дават турбата и да го изпратят на работа без никакво заплащане. Аз не осъждам той, но казвам. Ако ние извършваме някоя работа и се намираме под тия човешки ограничения, то и когато от невидимия свят ни дадат да изпълним една програма, пак се намираме под известни ограничения. Онези, по-висши от нас същества по същия начин не ограничават. Те казват, ако искате, може да живеете по нашата програма, ако не искате, може да живеете по друг начин. Десете ограничението. Ограничението седи в това, че ако вие изпълните този план, ще бъдете щастливи. Ние се заемем с тази работа, но започваме да я коригираме. Коригираме. И свършваме само с коригиране от единия край до другия. Най-после казваме, не си струва да се живее. Нищо не научавате. Той не е ограничение. Това е истинският път. Всеки от вас трябва да се проникне от мисълта, че той има една малка мисия в живота си, която трябва да изпълни всички подробности. Вие идвате в класа и това е определено. Някой път дойдете в класа, но ви се приспи. Вие казвате, какъв дявол ме нападна. Ами този дявол сега за първи път ли е дошъл? За първи път ли спите? Вие искате да кажете, че не спите. Не, вие всякога спите. Всеки човек, който не мисли върху смисъла на живота, той спи всякога. Щом не мислите? Щом нищо не ви интересува, има нещо, което обременява ума ви. Аз мога да ви накарам всинца да бъдете будни. Как? Стига да кажа, че се отпуща една премия от 50 000 лева за този, който не спи. На всинца ви очите ще бъдат отворени. Будни ще бъдете. Защо? Премия има от 50 000 лева. Как ще бъдат око корени очите ви? Ако очите ви могат да бъдат око за 50 000 лева, аз имам по-големи премии от тази. Колко пъти носят тия премии в турбата си? Носе ги и назад ги връщам. Защо? Защото не сте окорени. Око Вие трябва да считате, че даденият момент е най-важният момент в школата. Вие влизате във връзка с най-великата школа, с невидимия свят. И една мисъл... Придобита от нея ще ви послужи за вечни времена. Тя е нещо велико. Вие идвате тук, в школата, и казвате, аз не съм разположен. Това не е миродавно. Не обръщайте внимание на вашето нерасположение. Поле казвате, че умът ви не е разположен. Умът не е миродавен в дадения случай. И сърцето ви не е миродавно. Според законите, в които сега се намирате, може умът ви да бъде неразположен, може да не можете да разсъждавате, то е в на нещата, но няма да си минат 10-15 минути и неговата свещ ще се запали и ще дойде една нова мисъл. Сърцето ви също може да не е разположено и това е в на нещата, но тия неразположения... Аз ги наричам настроения. Умът има настроения и сърцето има настроения. Вие ще напуснете настроенията, няма да ходите според тях. Щом вятъра духа, той все ще движи клоните в една или в друга посока. Някой път вие се ожесточите, че нещата не стават тъй, както ги искате. Всякога вие сте неразположени по причина на това, че нещата не са станали тъй, както вие сте искали. Ако аз имах вашия ум, всякога щях да бъда много неразположен, но какво правя аз? Взема всичките ваши ексцентричности, които проявявате днес, например, напиша ги в дневника си, направя си от тях ред задачи и извадя известни заключения. Защо, например, някой от вас седи крив на една страна или защо някой спи? Туи съчетание на нещата ме интересува. Откъде иде то? Защо е дошло? Как е дошло? Всичко това ме интересува. Щом разреша тия задачи, аз печеля. Ще разреша някой вечер, защо заспивате? Някой казва, склопиха ми се очите. Защо? Отговорете си сами. Аз съм ви привеждал примера за баща и син, които посещават нашето събрание във Варна. Бащата всякога е буден, но синът, щом дойде, веднага заспива. Бащата седне до него и го мушка. След като излязат от събранието, бащата нарича сина си Калпазанин, дава му ред некрасиви епитети, казва му: Ти човек няма да станеш, Застрамваш ме пред хората. Защо не слушаше колко хубава беше беседата? Той казва: Тате, не мога да се владея. Как да не можеш? Обаче един ден синът се око корма на събранието, слуша внимателно, а бащата заспива по всички правила. Синът гледа баща си и се посмихва. Излизат на улицата, синът пита. Тате, защо ти днес заспа? Бащата тъй се заминава за онзи свят без да разреши въпроса защо е заспал. Но има причини. Разбира се, това нещо някой път зависи от съчетанието. Ако вие седнете до един човек, който е негативен, т.е. изтощен магнитически, а също и вие сте негативен, и двамата ще заспите. В някое събрание седнеш до някой човек, който не се интересува от това, което се говори, но е поселен от тебе, тогава и ти ще станеш като него. Ако ти си индиферентен, но седнеш при някой човек, който силно се интересува, тогава той ще ти предаде своя импулс. Любовта – любов предава, мъдростта – мъдрост предава, добродетелта – добродетел предава, светлината – светлина предава. Когато хората заспиват, това показва, че между тях няма хармония. Ако на сто души заспива един, той е връзка с невидимия свят – понеже няма друга връзка. Той слуша отгоре, а останалите слушат от физическия свят. Тъй, щото той е връзката, кореспондент е той. Когато пък един слуша от тук, а стоте са горе, и това е хубаво. Има такива случаи в Америка, дето сто души заспиват, а един само слуша. Това са вълни, които идват. По някой път дойде една такава вълна, и всички заспят, както това стана с Христовите ученици. Между тях остана само един буден. Такива случаи са голяма рядкост. Първото нещо, като въздействие при такива случаи, ще упражнявате волята си. Няма да си казвате от къщи, Аз като отида на събранието, няма да спя. Не, всеки момент ще бъдете будни. Кажеш ли си нещо... Свърши го. Кажеш ли си, че няма да спиш? Няма да спиш. Ще бъдеш буден. Ще си казваш. Ще бъда буден. Ще ходя прав. Хиляди пъти повтаряй това на ден, докато станеш най-после буден, докато се изправиш. Ревматизъм имаш. Ще си кажеш. Нямам ревматизъм. Изправи се ръката ми. Имаш да даваш, ще си кажеш Платих си дълга, платих си дълга, докато най-после го платиш. Повтарай, повтарай, докато от невидимия свят кажат Дайте му да млъкне. Хлопайте, хлопайте. Когато е за добро, ще хлопате. Ще чуете, ние ще изпълним волята Божия. Повторението е сила Божия. После някой не може да учи. Като стане сутрин, целият ден да казва «Ще уча! Ще уча!» Някой седне малко, вземе да учи и пак стане. Тъй не се учи. Това не е характер. Ако ти не можеш да се справиш с един обикновен предмет, какво ще правиш с по-сериозните въпроси? Ти навсякъде в живота си ще имаш все същата спънка. По-нататък вие ще имате мъжни задачи. В този път не се изисква само самообладание от човека, но и воля му трябва. И то най-добрата воля. Ние сега не сме дошли да слушаме, но сме дошли да служим на Бога. Да покажем на света, че ще го победим. С главата надолу ще го обърнем, но ще го победим. Нищо повече. Ще победим света. Някой от вас се запитва, какво ли пишат за нас вестниците. Не сте чели тази седмица вестници, нали? Някой може да са надникнали, да са прочели нещичко, но за това ще се наложат същата задача, още една седмица. Като не издържат така, още една седмица, докато се научите да издържате. Само при едно такова състояние може да ви дам някои правила. Тия правила са толкова прости, но важни. Обаче, ако вашето ум не е светъл, ще ви се видят маловажни. Вие виждате, че по някой път една ваша стара сестра прави известни движения. Това са течения. Не всякога се правят движение. Защо? Защото ако някой път направиш някое движение... Ще създаде зло на човека. Ето защо някой път няма да правиш движение. Някой път ще правиш. Кога трябва да се правят движение? Това трябва да се знае. Аз мога да туря ръката си върху главата на някого и да не я движа. Защо трябва да се движа ръката? Кога трябва да я махна? Това е език на природата. Някой път искам да ви предам нещо. Думата ли е по-силна или движението? Някой казва някому, нали знаеш, че аз те обичам? Този, когато обичаш, веднага изважда кисията си с 100 английски лири и ти я подава. Ти вземаш кисията и казваш, да, аз те обичам. Той вече не те пита дали го обичаш. Всичко това се изказва в движение, без думи. Даваш кисията и той разбира. Турят ви в затвора, но вие имате нужда от пари. Трябва да се освободите от този затвор. Аз ви казвам, вземете тази кисия, за да се освободите от затвора. Аз ви я давам, защото ви обичам. Ще кажете, ама моето достоинство ще пострада. Това е друг въпрос. Друг някой ден вие ще дойдете с кисията си, ще ми я предложите и ще кажете, заповядайте. Вземете си колко ви трябват, вие ще разберете, че аз ви обичам. Ама най-първо, аз ще ви дам кисията и тогава ще ви кажа, че ви обичам. Тази кисия ще ходи от ръка на ръка. Това е божественото учение. Казано, свършено. Той, което разделя всичките окултни ученици навсякъде, са лошите думи. Например, аз съм недоволен, но дойде някой, седне при мене. Аз казвам, на този човек му хлопа дъската, но той иска да му каже нещо, за това е дошъл при мен. Когато казват, че някой му хлопа дъската, това подразбира, че някъде в ума му има един развинтен винт. Неговият господар казва, ти знаеш как да го поправиш, завърти му винта. Аз му завъртя винта. След това му казвам, я ми поговори сега малко да те разбера Поговори ми малко, но виждам, че друг винт му хлопа Аз завия и този винт Питам го Сега как си? Много добре, хубаво направи, че ми зави винта Бях малко неразположен, но сега съм добре Говориш с друг някой и той казва Винтът ми е развит Да всеки човек се развърта винтът Кому не са се развъртили винтовете, някой ще дойде, ще ги завърти и работата ще се свърши. Едно правило ще имате. В обходата си няма да казвате, че някому хлопа дъската. Кажеш ли някому така, ще изправиш погрешката си. Всеки човек в даден случай е предметно обучение. Ако видиш един недък в себе си, той те е даден с цел. Или да изправиш нещо в себе си, или да научиш нещо. Никога да не се смееш на човека за неговия недък, защото ще ти дойде на главата. Турците казват, че който се присмива, същото и не му се връща. Ние по някой път се присмеем на някой човек, а като ни дойде същото до главата, казваме да ми прости Господ от той прегрешение. Да ми помогне Бог да се очистя. И тъй, първото нещо, което ще повтаряте често, е следното. Право ще ходим, право ще постъпваме, право ще мислим, сърцата ни топли ще бъдат. Тайна молитва